I denne presentasjonen skal jeg først en kort gjennomgang av hvordan asfaltplatene blir produsert på Hønton sin fabrikk i Øvik. Deretter skal jeg ha en liten produktgennomgang av to av produkter plus fire andre produkter jeg har om på byggreis til i Lillestrøm i kjord. Her kommer det en rask presentasjon om hvordan asfaltplatene går fra kun være treflis til ferdige asfaltplater. Trefliser blir fraktet i Hønton strandene fra lokale leverandører. Derfor kjøres den gjennom et 1 km langt rør og tømmes ut i to store silor på fabriken. Produksjonsprosessen starter med å tilsette vann og flytende asfalt og massen blir mykgjort i forskjellige maskiner før den blir fraktet til videre bearbeiding. Når treflisset er ferdig myknet har den en grøtlingende konsistens og består nå kun av 1,5% trefiber. Resten er vann og asfalt. Det neste steget nå er å bli kvitt så mye som mulig av vannet. Massen blir kjørt over en duk hvor en del av vannet renner av av seg selv. Så blir vannet sugt ut nedenfra. Etter dette er gjort består massen av ca. 15% trefiber. I neste steg blir vannet prest ut ved hjelp av fire rullepresser. Når det er gjort er det ca. 35-40% trefiber igjen i massen, og nå får man ikke ut mer av vannet mekanisk. Siste steg for tørking er pålegging av et tynt lag av asfalt og avgispapir oppå platene før de kjøres gjennom en presse som er stilt in på å en bestemt tykkelse på platene. Det er dette laget som gjør platene vann og vintete. Når platene sendes i tørkrommet, kuttes de opp i passe størrelse av en høytryks vannstråverd. Platene blir ført in i tørkrommet som har en temperatur på opp til Celsius grader. Tørkrommet har 15 hyller og er ca. 70 meter langt. Når platene tas ut av tørkrommet etter 2-3 timer, er de 100% tørre og klare til bruk eller eventuellt etter å ha hamlet. Nå skal jeg gå raskt igjennom noen produkter jeg valgte ut i denne oppgaven. som følger. Hønton Asphalt Vintet. Hønton fleks isolasjon, leka isoblokk, ytong, baby byggesystem og glabra mineralhjul isolasjon. Hønton asfalt vintet fungerer som et utvendig vindskikt som blir plassert mellom ytterkledningen og stendeverket. Asfaltplatene holder vind og fuktighet ute og transporterer ut fuktighet fra innsiden. Dette kan sammenlignes med funksjonene til en gårdtektsjakke. Platene er avstivende under bygging slik at man slipper ytterligere avstivning. Platene tetter også igjen konstruksjonen under byggeprosessen, slik at isolasjonen og innsiden av konstruksjonen ikke blir skadet av vær og vind. Altså, platene forhindrer også kullebroer og er miljøvennlige. Phantom Flex Isolasjon er isolasjon laget av trefiber og er en konkurrent til den vanligste isolasjonen her i Norge, nemlig glav av mineralerlig isolasjon. Noen positive egenskaper i er den er miljøvennlig fordi den ekologisk økologisk og resirkulerbar. Den har lav varmeledningsevne på lambda 0,039 watt per meter kelvin. Den har sikkert dobbelt så høy varmekapasitet som glava-mineralull. Den kan ta opp sikkert 20 fuktighet og transportere det videre ut gjennom veggen. Den store ullempen i forhold til glava er at fleksisolasjonen koster sikkert 3 ganger så mye som den ordinære mineralisolasjonen til glava. Lek av består av to deler med lek av lettklinkebetong med isolerende materiale polyirritan imellom og har en uverdi på 0,16 watt per kvadratmeter keller. Noen positive egenskaper til leka isblokken er Det er en solid konstruksjon med tanke på vind Den har høy motstandsevne mot fukt, sopp og råte, som gir et godt inneklima Den er brannsikker Den er i god lydisolasjon Den har god bestandighet og liten eggvekt, noe som blant annet betyr mindre utslipp etter transport. Ytong består av et materiale som er en slags lettere porøs metong. Det er et pustende materiale slik at fuktighet fra innsiden av bygget kan transporteres ut. Materialet er bærende og isolerende med en uverdi på 0,14 watt per kvadratmeter kelvin. Noen positive egenskaper til ytong er. Det er masse vegge med lav vekt, noe som gir mindre transportutslipp og mindre råvarebruk. Det er god isolasjonsevne. Den pustende effekten i tillegg til at det ikke kan danne opp og råd til veggen gir et godt inneklimma. Det er ikke brennbart og avgjør ikke gifte gasser ved brant bv byggsystem består av to parallelle EPS-plater som holdes sammen med binder av plast. På byggeplassen blir montert etter Lego-prinsippet og fylt med betong. Beggene har en uverdi på 0,71 Watt per kvadratmeter Kelvin og kan etterisoleres til en enda lavere uverdi. Noen positive egenskaper i BV-byggesystem er en har god styrke og stilhet, god isolasjonsevne, det er brandstikkert, det er et uorganisk materiale, noe som betyr null sopp og råte og dermed godt i klima, det er god lydisolasjon og trenger lite ved det like holdet. av mineralølelisolasjon produserer seg ca. 70% resirkulert glass og er den vanligste typen isolasjon i Norge. Positive egenskap til isolasjon er Et ikke brennbart materiale Den har lav varmeledningsevne, lambda fra 0,033 til 0,040 Det råtner ikke Den kan komprimeres til en femtedel av originalvolum under transport, noe som betyr mindre utslipp. Det er mye rimeligere enn for Henton Flex-isolasjon. Noen av ulempene er, det kan irritere hud, øyne og luftveier, særlig installasjon, cirka halvparten så stor varmekapasitet som Henton Flex, og det absorberer kun opp til 2% fuktighet, noe som kan bety at sop og råte kan oppstå.